а нині без них нема народу. Що це за народ? Хлоп і поп. Нашу аристократію перетягнули до себе не хто другий, а наші сусіди. Перегляньте тільки панські роди в Польщі і в Росії і побачите, скільки там української крови. «Пане професор», – сказав ще гірше червоніючий маршалок, «я вас прошу не обиджати нас. Ми з народом Хмельницької Гонти – не хочемо мати ніяких генеалогічних зв'язків. Але на їх землі сидете і жиєте з праці їх рук, та жиєте не найгірше. Канонік зробив великі очі. Ви це смієте казати нам? Ви маєте відвагу так визиваючи відзиватися в шановній хаті одного із загальноповажних представників нашої аристократії, ви, Попович! Так, смію, я Попович, не соромлюся того. Мій батько кривдує імені свого не заплямив. Але коли вам замало чистого імені, коли у вас ні знання, ні честь не мають ціни, то знайте, що мій рід, хоч би з графської корони, старший і достойніший від не одного аристократичного роду. Ого-го, гукнули оба. «А так, в архіві міста Львова маємо документи з 15 століття, з тих часів, коли про деякі ваші графські роди ще й помину не було». «Пане!» «Панове, я скінчив. Шанси нашої диспути нерівні». «Як ви це розумієте?» «Так, що я замало випив. Моє поважання». Став і вийшов. Прямував до свого покою». В темнім коридорі хтось приступив до нього, вхопив його руку і притулив до уст. По довгій роздвоєній бороді пізнав, що це був старший лакей. «Лишіть, Антоні, що це вам прийшло до голови?» «Я не Антоні, я Антін, я все чув. Дякую, дуже дякую панові. Добре їм пан сказав, я все чув». Стиснув старого за руку і сказав, «Ідіть до гостей, а як домашні будуть питатися про мене, то кажи, що я хворий і сплю». І замкнувся у своєму покої, але заснути ніяк не міг. Не лише тому, що двір гудів, як великий улій, але й в голові його теж, як в улію, бриніло. Гадки, як бджоли, влітали і вилітали. Джоли, ось, чмелі, якісь невідомі йому зоологові комахи, наскучливі, влізливі, кусливі, у фраках, у військових уніформах, з вікерами, з моноклями, з останками гладко прилизаного волосся. Ууу! Як вони дивляться на нього, як подають йому руку, як говорять у ній, згадують, що велику ласку роблять, що він кожне їх слово повинен сховати собі, мов, цінний дарунок, трутні. А найбільше їх кругом одної квітки, найрозкішнішої в городі, як вони крутяться біля неї, як відтручують один другого, дійсно так, як мухи над медяним цвітом. Ох, якби він рад взяти здорову гіллячку, або він, як сполину, і прогнати гетті настирливі комахи. А червоної зали лунало гобдзі-здізь, гобдзі-здізь, гуляли білого мазура. Біла зала, золоті прикраси, венецькі дзеркала і вона. Блідно-зелена суконька, рожеві троянди і чорне, легко похвильоване волосся. То виринає, як русалка з води, то потопає у хвилях. Ще раз, ще раз. Заснув. Збудився пізніше, як звичайно, повів рукою по чолі почув біль, пригадав собі, що сталося вчора. Рішилося дальший його побут у тім дворі неможливий. І пощо? Краще взяти місце в гімназії і підготовлятися. До габілітації Замість одного ученика Багато і кожний інший До того директор Інспектор Рада шкільна З дощу під ринву. най буде як буде Але зневажати себе Не дасть Не може, не допустить до того Зараз нині мусить побалакати з графом А завтра, може вже завтра Попрощається зі всіма І з нею «З Христиною». «З Христиною?» – спитала, нахиляючись і вдивляючись йому в спокійні сиві очі –